vaših sestve, považava Bog. Nije dobro tako davno ili vreme mrzio, reći pasto tako čini kada je uzaskrpavio, tada je omonak podržao prvo svoje predavanje u ovom gradu, u Balinu. I kada je to na samom početku, njegove iznosku u svijet, priješu, njegovom djeskom, sam početak njegove misionarske djelatnosti koja se za to kratko vrijeme do naših dana pokazala vrlo, vrlo podretvornom. Evo, sada naravno ne možemo mi da pratimo Oslava i njegovu putanju i put njegove misije, jer zaista je veoma teško, ali ja puđemo na internet, imamo internet, pa vidjet ćemo po koliko sajtova su njegova predavanja, ukoliko gradova srštog dovoljnog područja je za ovom svi toliko godine na tom bio je za na teravanju. A u isto vrijeme, paralelno sa svojom riječku je širio. U našem narazu, Otac na hajlo je u svoj jednu drugu, da na drugi biti pisaranske djelatnosti. A to je zdavašno. Za opet, okratko vrijeme, manastri potmaji Podmogina je postao poznati iza vašeg centra. Iznali smo poznat našem broju knjiga, zaista za vidi lopus i za novi veliki zaraž. I večeras, kada smo već podmogno u vlasnišnji post, evo i dvije sedmice su prošle, i kada možno kažu vas to od vrijeme, da uz molitvu od odražaj locale tu je on je vaš imamo taj ugožaj da na jednom mjestu imamo ove klje misionalske djelatnosti od 2000 misionalsta obilje nadstojije. Znači tu ćemo i rijek živu rijek bosana pavila koji je eto kažem et tako davno ulovao evangelije na svoju dacha i sa njim ide po na području po području Banatske oblasti na i imamo s ovom knjige koje je isto o manastri podvajnje. Odnosno, o knjigama koje je isto manastri majne, na govoditi, govori, igumak, o manastri podvajnje veća ra, će nam govoriti iguman o bolje iguman radhajivo i voljevići. Hristos je među nama. Bogodavimo ocima i brati slovo od koji su se potrudili i svima nam obezbijedili ovo blagosloveno večer. Jer u našoj crkvi, braći i sestre, mi sabrani možemo mnogo. Iako svijet i knez ovoga svijeta otpao od svete i jedine blagoslovene zajednice vrši težak pritisak i tešku represiju na sve nas pa i na žitelje ovoga grada i na ljude ovoga vremena ubijajući nas u pojam I ubjeđujući nas da nemamo nikakvih šansi do onih koje nam nude naši mobilni telefoni i naši automobili, naša crkva ipak govori da sabrani u njoj možemo mnogo. istine, oni koji su podvegli tom pritisku, a nije ih malo, u to neće neki više ne mogu da povjeruju. Jer što nam crkva govori, to je veliko brađe i sestre, i ona tvrdi da svi mi možemo mnogo. Ovo večer to otvrđi, jer mi Sa collaborateurs u ime Gospode i u crkvi tako biva. Mi smo Gospoda prizvali i on se podigao. Ja ti on on mi postavljamo čudo tvorci Pojedinačno ne, sami smo slavi, nejaki, nezaštićeni, nemoćni, bogasni, ali u zajednici i u sabranju postajemo moćni i čudotvorci. Zar nije čudo ako moje i tvoje prisustvo ili ovo naše večerašnje a ono je u ime gospodje, braći i sestre, mi ne bismo dolazili večeras da ovo sabranje nije u imenu Božja. I sabravši se, mi Boga prizasmo i evo ga tu je sa nama, tiho prisutan. Naša je dužnost da ga prepoznamo i na tome da mu zablagodarimo i da sebe prepoznamo u zajednici izvan nje u zajednici sa onim likom koje nam pokazuje pogledalo mi propadamo braći i sestri a gledajući lice lice brata lice sestre mi i sebe vidimo u drugačijem svijetu ljepši smo kad se ogledamo na licima bližih u tom blagodatnom sabornom liturgijskom pogledal i ovo pokazuje naša lica drugačin. Ovakvi kakvi smo večeras nismo kad smo sami. To treba prepoznati i to treba čuvati i njegovati. A kad se saberemo u ime Božje, mi, brati i sestre, kroz to sabranje prizivamo Sve one duša, sva ona i sve one ličnosti koje su se sabirale u proteklim vjekovima na isti ovakav način, na raznim mjestima. A ono što nas čini istim i onaj koji nas povezuje, Jeste onaj u smo se ime sabrali. Sin Boži jedinovodni gospod naš Isus Hristos. Tako da je u duhovnom planu ovo sabranje svešteno. Naravno ono svoj korijen ima, i treba da ima u svetoj i božanstvenoj liturgiji. Zato su večeras sa nama prisutni i liturzi ovoga grada, svešteno služitelj. Što nije nevažno, naprotiv, to je ključni moment u kome prepoznajemo mogućnosti i kvalitet ovakvog zajedničarenja. U zajednici sa živim Bogom. A ponovićemo ćemo njegove riječi, jer ovdje se pozivamo na njegove riječi. Kad god se budete sabirali u ime moje, dvojica ili više vas uvijek ću biti sa vam a tamo gdje je on prisutan tamo su svi prisutni braći Isas jer ko uđe u zajednicu sa vječnim bogom sa svetom trojicom kroz njegovu i našu svetu crkvu on se više ne odvaja od njega. I tamo gdje je On prisutan, prisutni su svi. Jer tajna naše crkve jeste u tome da svakog onog koji priđe na pravi način, bogosloven način, postaje jedno sa Bogom. Postaje ud Ti je ova a crkva je tijelu Božja. Istina koju nikako da dokučimo i prihvatimo, a ona je nepromjenljiva i vječna. I kao takva nudi se i ovom naraštaju, i ovom vremenu, i ovom gradu. Ako ste bili jutro s na svetoj liturgiji, mogli ste, pažljivo, slušajući čitanje iz svetog evanđelja, da čujete riječi Božje. I da sagledate cilj njegovog doleska, njegove sveštene misije, koja i do danas Traje. Ona uopšte nije prekinuta. Gospod i danas djela sve šteno dejstvuje. Pročitat ćemo samo jedan vrlo značajan odlomak iz jutrošnjeg Evanđelja Pomaga. pošto je iscilio mnoge bolesnike i iscijerao mnoge demona gospod je počeo da privlači mase naroda i njegovi pratioci, budući veliki apostoli rekošan pritom vruje Naglasiti I dobro zapamtiti, dobro urezati da se sila Božja projavljivala kroz ljudsku prirodu. Svete bolesnike, teške bolesnike, neisseljive bolesnike i slijepe, gluve, nijeme, hrome, gubave, jesomučne. Isjeljivao je Bog, Sin Boži, prethodno primimši našu ljudsku prirodu. Tako da ste mogli da budete svjedoci velikog čuda, da čovjek Isus, jer naš Bog je brađe i sese, savršeni čovjek. Sve što ima ljudska priroda, njime stvorena On je primio na sebe i sjedinio u svojoj ličnosti sa božanskom prirodom. I od tog trenutka ljudska priroda postaje provodljiva za strašne božanske silu. Narod, još uvijek neuveden u tajnu Ipak je osjetio da je to nešto što se do tada nije srijetao. I kretali su masovno za njim. Teško je sazrcavati te dane jer mi živimo u uvedenom dobu. Danas za gospodom ide vrlo mali proizvod zastrašujuće mali broj ljudi. I ide na pravi način. Ima mnogi koji за za njim. много mnogo oni koji praznoslove. Ima mnogo oni koji ne vjeruju u njeg. Ima mnogo oni koji vjeruju pogrešno, Има много mnogo oni koji idu za njim, a mnoge Više od njega vole, cijene, poštuju i bojaju se. I sva ta pratnja, a ona nije velika, ona ga, takvim kvalitetom vjere nije dostojna. Napravili smo jednu vrlo važnu paralelu, jer mi živimo u takvom vremenu velike odpadije. I mi večera su ovdje sabrani, nadajući se promjenama koje dolaze kroz pokajanje, ipak dobrim dijelom svoje duše još uvijek pripadamo toj grupi ljudi. A to svjedoče naši životi i naš mlak površa farisejskih i lice mjera lice mjer je preispunjen život, nažalost ali tu je post tu je gospod da pomogne u ono vrijeme bilo je sasvim drugačije, braću Islas narod je masovno hrvio ka njena kaže jedan od apostola Simon budući petar Svi te traži. Majke sa bolesnom djecom. Muževi sa bolesnim ženama. Žene sa bolesnim muževi. Babe sa bolesnim unucima. Unuci sa bolesnim babama. Svi te traži. A on odgovara braći i sestre, i kroz taj odgovor i nama otkriva zbog čega je on došao koji je cilj njegov jer gospod dolazeći tačnije si sa nebesa ne si lazi bezciljno ne dolazi on da pita braći i sestre nego da da odgovor Ne traži on put. On jeste put. On nije došao da traži. On je došao da daje, da dario. I kaže. Hajde mu u obližnja sela i gradova. I bar je jedan od tih gradova. Jer rekaoš Hajdemo, on je krenuo, on je pokrenuo, braće i sestre, sile nebeske, kas tada obližnjim selima i gradovima, a zar nije onome koji sve ispunjava, koji je iznad vremena i prostora, zar nije svaki grad, njemu svuda prisutno, obližnji grad, Zar svako selo njemu koji sedi na brzim herovimima i na močnim serafimima? zarnije svako selo njemu obližnje selo? Onda rekavši pokrenuo se i do dana današnjeg kreće se. I prisutan je i u ovom gradu, jer bar je jedan od gradova gdje je on ne danas nego davno došao i gdje do dana današnjeg živi, što sve ovaj grad čini uzvišanim do nebesa, ali i opasnim za življenje, jer nije lako živjeti u gradu u kojem živi Bog. Veliki blagoslov, ali i velika obaveza i odgovornost. Hajdemo u obližnja sela i gradove da i ondje propovijedam jer sam zato došao. Propovijed, brađe i sreste, jeste dejstvo Boži. Propovjed naše crkve jeste moćno, ognjeno oružje koje zatvara usta raznim blebetalima, počevši od demona, tog bezdana prazne priče tih neissrpnih istočnika praznoslovlja, skvernoslovlja. Tamo gdje se čuje riječ Božja, tamo demoni zatvaraju usta. Tamo gdje se čuje propovi Božja, tamo ljudi prestaju da govore i počinju da slušaju što svima nama i tekako nedostaju kad su ondašnji špijuni farisei, knjižavnici prvosveštenici slavi da provociraju onoga koji je došlo da blagosilja, da ga špioniraju u pravom smislu te riječi, čuvši njegovu propovijetu, čuvši njegove božanske riječi, koje je izgovarao kao čovjek, bili su poražani. I vrativši se na logodavcima, ne skrivajući svoje oduševljenje, govorili su nikad čovjek nije govorio kao ovaj čovjek osjetivši da iz tog čovjeka ne govori ljudska priroda istina kroz ljudsku prirodu gospod je govorio ali da je silina tih riječi drugačijeg drugog i poviklo i kvogiteća i propovijedaoše u sinagogama njihovim po svojoj Galileji i demone izgonjaš sila njegovih Riječi, braći i sestre, na jedan poseban način otkrivala se u djelovanju na nečiste duhove. Uzmimo na primjer nekoga od nas i odvedimo ga čovjeku u kome živi demon ito ne mora biti neko iz viših demonskih činova ne mora biti u pitanju knes demonski može da bude onaj najniži đobogčić našoj riječi braći i sestre on ne samo da može da se usprotivi nego čovjek koji po Božijem dopuštenju bude ozračen demonskom energijom, energijom džavovčića, zaboravlja i gubi sposobnost govora. Zanijemi. Ne samo što zanijemi, nego ne može ni glas da pusti, ne može ni da jaukne, ne može ni da vrišti, ne može ni ruku, ni nogu da pomjeri, osjećajući veliku nemoć. A gospod naš Isus Hristos isto kao mi braći i sestre ovako u ljudskom tijelu kaže legionu demona da može da uđe u svinje i tek onda prethodno ga ponizno mogeći da ih ne tjera u bezdan demoni mogu da u krdo svinja sjećate se čuda sa gadarinskim bijesom učnikom dakle šta imamo šta primjećuje ogromnu razliku braći i sest između Nas, naše riječi, naše sile, naše volje, naše prirode i riječi Božije. Ogromna razlika do neuporedivosti. Dakle, ta riječ ne dovezi od čovjeka. Mi smo danas naveli samo ovaj prostor, ali ljudska priroda uopšte ne može da se protivi prirodi palih duhova, sem u ličnostima onih ljudi koji su se blagodaću duha svetoga u našoj svetoj crkvi sjedinili i na dar dobili vlast nad njima. Jedan od njih je i naš sveti otac Vasilije Ostroški. I da pomenemo i sutra, da sam već večeras, proslavljanog velikog čudotvorca svetog Grigorija Palamo arhijepiskopa Solunskog. Izvan crkve, to jest izvan zajednice sa Bogom, ne bilo kojim Bogom, nego jedinim, istinitim, Isusom Hristom, jedinorodnim Sinom Božim, na kome počiva Duh Sveti, svaki je čovjek ništa. Sušta nemoće. Isto tako i u odnosu prema bolesti, ljudska priroda projavljuje veliku nemoć. Pogledajte sami kako se koprcamo pod pritiskom najrazličitijih oblika, gripa, laganih virusa, da ne govorimo o pritisima težih oboljenja da ne govorimo o gubi, teškoj, neizlečiloj bolesti. A ista ta bolest, evo kako se ponaša, da tako kažem, pred pojavom onoga koji svojim prisustvom u ovom gradu tu silu nudi svima nam ali pod uslovom da imamo pravilan odnos prema njemu i propovijedaš da ako je u sina Boga ma njihovim po svoj golvej i demone izgonjaš i dođe k njemu gubavac Teški bolestnik, braći i sese, guba teška bolest. Poseban društveni status. Ako si bolestan od gube, na nažalost, više nećeš moći da živiš sa svojim roditeljima, morat da se pozdraviš sa svojom suprugom ili mužem, i da budeš odvojen od svoje djece, združen sa sapatnicima, živeći sa drugim gubalcima, izvan ljudske zajednice. Jedan takav bogasnik, Čuvši njegovu propovjed, braći i sredi, mnogo važno ovim, želimo neke stvari da povežemo i uz Božju pomoć učinimo jasnim i vašoj pažnji pristupačnim. Čuvši njegovu propovjed, doživio je silu, dobio je novu nadu, A nadu takvim bovesnicima vratiti nije lako, braći srstvo. Ovom gubalcu nade se povratila od propovijedi Božije. Vjera mu se probudila od propovijedi Gospodnje, jer po riječima našeg svetog apostola, Pavla, Našeg učitelja, brađe i sesta. не ne мог nego našeg. I to vrhovnog, koget treba slušati prije svih drugih učitelja, a sve druge učitelje slušati samo ukoliko su u saglasnosti sa njegovim učenjem, dakle apostolskim učenjem, Ukoliko nisu, pa makar to bili i angeli sa neba, neka bude anatema. Apostol Pavle kaže, ako vam i angeli sa nebesa budu govorili drugačije nego što vam mi govorimo, propovjedam li čemu vas učimo, a na tema da bude, neka budu prokvet. Naravno, on je znao da sveti angeli nikad ne mogu govoriti drugačije nego što je on govorio jer njegova riječ je od duha svetoga, ali je pedagoški iskoristio taj primjer da bi istakvao visinu i značaj njegove propovedi. to jest propovedi naše crkve sa kojom smo mi, braće i sestre, vrlo slabo, blago rečeno, upoznati. Tako da nama, kad se pojave propovjednici tuđi našoj vjeri, ne samo tuđi, nego i ošto suprotstavljeni Direktno ili indirektno, mi vrlo brzo otvaramo svoja čuga, vrlo brzo nudimo svoje uši, svoju pažnju i podliježemo pritiscima i otrovima koju ta i takva propovjed nosi i nudi испуњавајути се духом nemoчи, духом туге, духом чомотини, духом страха, духом сумње. И све више се одвајајући од наше мајке цркве и умом, и вољом, и срцем, и телом, нудети тело на најпримитивни начин духу овога свјета skrnaveći hram Boži, prlejući svoj um, prlejući svoje srce, rasvabljujući svoju volj. To su sve posledice odvajanja od apostolske propovjede. A vjere, prave vjere, žive vjere, moćne vjere, ne može biti bez propovijedi crkve, bez propovijedi apostola, bez Božije propovijedi. Gospod, brađe i sestre, zato dolezi da propovijeda i budi ljude. Da ih preobražava, da ih otima od tame, da ih bukvalno vaskrsava, jer tamo gdje se riječ Božja čuje, gdje padne sjema na otvorenu dušu tu ustaje život tu se budi moćna vjera koja se ne boji ničega braća i sestra ni smrti, ni odinja ni lavova ni bilo kakvih oblika mučenja evo vi dan u posnom triodu koliko često slavimo veličinu naših mučenika nazivajući zemlju majke zemlju blaženom, jer se napila krvi njihove, namučena, ispošćena od grehovne suše, pijući krv iz vena svetih mučenika, blaži se i toliji svoju želj za pravdo, za svetošću, za živom vjeru. Aposlov Pavle kaže da propovijed da vjera, prava vjera, biva od propovjedi. A propovjed dolazi od riječi Božije. To je zakon crkve. To je uslov uspješne propovjedi, uspješne misije. Takva propovjed vaskrsava čovjek koliko je naš odnos prema crkvi ovdje naglasimo i tu deformaciju da mi imamo a to je sve zakvaljujući e, na imanju kontakta sa apostolskom propovjeđu sa božijom propovjeđu uspjevamo da gradimo odnos prema crkvi a da pritom nemamo nikakvog odnosa prema Gospodu Isusu Hristu, što je svoje vrsta fenomen, brati To je kao da imaš odnos sa mojim ubrezima, gradiš odnos sa njima, znaš njima, kao da imaš odnos prema mojoj krvnoj grupi, a prema meni, kao ličnost треа мом духу немаš никакка бо то те практично i не интересує той брат і сестре бол специста специста те поснатра на та начин не мо mi нито причавоє причанелучтее за нимно Да на вас pogledat ću tvoj bubrek, a tvoje lice me ne zanima. Ne zanima me tvoja priča. To je, braći i sese, taj oblik komunikacije. Isto to, samo što su posledice mnogo tragičnije, imamo i onda kad svoj odnos prema crkvi gradimo bez odnosa prema duhu crkve, prema glavi crkve, prema prema živome Bogu koga crkva jeste tijel to se vrlo često dešava i na ovim našim prostorima i vidite uvijek će tako biti naravno imamo i pojavu potpuno odpadanje od crkve znači potpuna nezainteresovanost ali i ovakav pogrešanost nije ni po čemu bolji od ovog prvog braća i svesa. Ovaj prvi daje mogućnost obrta situacije ili pokajanja za razliku od ovog koji čovjeka može godinama, decenijama da drži u svijesti, to jest u prevesti, da živi u crkvi, a da tog života zapravo i nema. Zato je mnogo važno da se upoznamo sa propovjeđu crkve sa propovjeđu svetih apostova sa propovjeđu njihovog i naše gospoda jer samo pod dejstvom te i takve propovjedi a ta propovjed braća i sese ona i danas propovjed crkve crkva uopšte nije promijenila temu, ista je propovjed isti apostol Obratite pažnju vi koji ste redovnim na svetim liturgijama. za na svakoj svetoj liturgiji ne slušamo apostole? Zar nije tako? Na svakoj svetoj liturgiji apostol propovijeda. Najčešće baš sveti apostol Paolo. Zar ne čitamo na svakoj svetoj liturgiji Božje riječi? Tačnije, zar ih ne slušam, bratvi i sestri, u realnom prostoru i realnom vremenu našeg grada, našeg hrama, našeg vremena. Ta propovjed i danas izaziva vjeru, živu vjeru. Takav čovjek, bratvi i sestre, mijenja se i on, Crkvi privazi na drugačiji način. On osjeća u crkvi prisustvo Božije i vjeruje da je Bogu sve mogući. Ovaj gubavac, teška situacija, pazite, izrazito teška, čuvši riječi gospodnje, gospod je govorio, pone brat će se išo nepresano po gradovima i po selima ono što je zapisano u Svetom evanđelju jer i to sve što je gospod govori andre joj tu sve što je gospod govori ni ako bi sve bilo zapisano što Mi bismo morali da se selimo iz ovoga grada, brađe i sest. A zašto? Zato što nema gdje knjige da stane. Angel samo klimne ramene mi kaže selidva. Knjige su došle. Zapisana sva čudes i sve riječi. Jer apostol Jovan Bogoslov je rekao Ako bi se zapisali sve riječi I sva djeva i sva čudesa Ni u sami svijet mislim Ne bi stale napisane knjigi A ovo je zapisano I ostavljeno Da mi ovako možemo to rukama da držimo I za svega pet evra Braći i sestri Da posjedujemo Ko ne možeš auto da kupiš, ko nemaš novca za auto, nemaš za stan, nemaš za ovo, za ono, a bi da budeš bogat, da ne zaostaješ, a pa ne treba ti ta suma, dovoljno je pet evra, koje popušiš svakog dana da postaneš bogataš u pravom smisku riječi. Ovo što je ovdje zapisano, zapisano je, opet sveti Jovan Bogoslovo otkriva, da vjerujemo da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da vjerujući, ali na pravi način, imamo život u ime Njegovo. Sveto to je vanđelje, crkva naša, braći i sve, prije svega mi sveštenici, ako ne izazovemo u narodu živu vjeru i ako nam narod ne bude živ u gospodu, mi smo promašili. Mi treba da, da priznamo, to je, braći, bolje da priznamo sad, nego na dan strašnog suda, da priznamo neuspjeh da priznamo, ne da se mirimo da priznamo poraz jer imamo te sile nisu to moje sile i nije to posledica moje energije i djelovanja moje prirode nama je crkva ostavila te sile ostavila sve tim apostolima braći i sest a nati kakvi su oni bili bez ičega riba bez ičega andrej Jako, Jovan, sinovi zavedele, ništa, braći i sestri, baš ništa, potpuno neugleni, nikoga iza njih nije bilo, a oko njih, tamo, i to gusta tamo. Na podnebe se, se spustilo na zemlju, bio tudi, džavoli, hodali, tko, regioni kroz ljude, išli ljudi. Puno demo na kao danas. Ista situacija kao danas. To ljudi puni demo. Ne može više demona ni, ni da prepoznaš. Ti padne na pomet, jer su se odomačili u ljudima. Danas kad vidiš džavu imanog čovjeka, on izgleda potpuno normalno. Potpuno regularno. A vidiš ga mučeni, to, to vrca iz njega. Legioni demona. crkva ima silu gospod ima silu kaže apostolima ne bojte se ajte polako i svijet mojim imenom mojim duhom promijenite mijenjajte rušite iseljujte vas kresavajte, mrtve dižite demoni izgonite Bolesne isceljujte, na dar ste dobili, na dar i dajte. I je li upalilo brežnje svese? Kontakt ima. Da probamo, sveti apostoli, Bolesan odrođenje kaže Nemamo ti nikakvoga novca Ono što ti imamo To ti i dajemo U ime Isusa Hrista Ustan I ustade braći i sestra Hrom odrođenje 30 godina Ne diže se sa praga hramovno Prosi imenom Boži Diže ga apostol. Počeše bolesne da isceljaju. Počeše demoni da bježe od njih, braće i sred. Poče narod da juri za njima. Idući, propovjedajući, krštavajući, preobražavajući narod, rušeći idove, mijenjajući bolesne običaje, Одвојајући народ од окова мода, лажних идеологија, лажних вјера, лажних страсних порочних навика, видеоигрица, покер апарата, филмова, музике, богесме, политике превазијдене, магије idolopoklonstva. Samo propovjeđu i silom, braći i sestri, ista ta sila, ista ta propovjed ostala je u našoj crkvi do dana današnje. Samo čeka, braći i sestri, da je aktivirano. Ili mi možda mislimo ne daj Bože da je tako, Da mi nemamo ni povesnika, da među nama nema grešnika, da nema gubanih, da nema nijenih, da nema slijepih i gruvih, da nema smrtnih, da nema djeloimanih. Da mi i to nismo pomislili, braći i sest. Po ponašanju, reko se, Da jesmo. Po našem odnosu prema jedinom isjelitelju i prema našoj moćnoj i nenametljivoj crkvi, reklo bi se da mi nikakvih problema nemamo. A to je tek priča za sebe, broću islesno. Takvim bolisnicima ni Bog ne može pomoći poje ovaj gubavi čuvši propovijed a i mnogi danas kad bi je čuli gubavi na doko gubavih ima brći Isus no vjeruju od teške gube boles taj gubavi a vidjećemo šta će biti sa našim gubavcima Dođe k njemu, moljeći ga, ne skrećujući, ne zaustavljajući se, nego baš njemu, klečeći i moljeći ga. Pazite odnos, mnogo važno. Slušao ga je, izazvala je propovjed vjeru, vjera je pokrenula nadu i došla je do njega, klečeći i moljeći. I govoreći. Pađi se sada ovo. Ako hoćeš, možeš me očistiti. Ništa više. Pazite vjeru. Pazite vjeru. Pazite zdravu vjeru. Nema ono pentranje na glavu, vraći i sest. Nema one... Agresivne prozbe. Aj čitaj molitve, aj čitaj, čitaj, čitaj, čitaj. Nemate drskosti. nego Pazite kako je uravnotežena. A zašto? Jer je izazvana propovjeđu Božijom. Ne propovjeđu nekog ostrašenog propovjednika. Na, koji je svoju propovjed prelomio kroz prizme svojih strasti. Nego je zdrava, čista propovjednika. Koja izaziva zdravi uravnoteženu, smirenu vjeru. Smirenu, ne drsku, ne gordu, i u isto vrijeme moćnu vjeru. Vjeru koja nam je danas potrebnija, braći i sestre, od svega. Vjerujte. Kveći i kaže, ne mnogo, nego dovolj ako hoćeš možeš me očistiti. A Isus smilovavši se ruži ruku pa dohvativši ga se reče mu hoću se. I kad mu to reče guba подмахпотите И почистись. Воя и do. Doди не за тоto je bio необхода, него проjeва контакта, doди, kao izraz блаje, Божиje, Volje i dejstvo. Očisti se od gube, braći i sestva. Treba da znate da je to projeva uh, ravna stvaranja, ako ne, i veća od toga. I očisti se odmah, braći i sestva. Pritom, to je samo jedan od mnogih gubavaca. Ovo večer je posvećeno izdavaštvu Manasira Podmajine. Počeli smo sa današnjom evanđelskom pričom sasvim opravdan. Jer naši doživljaj, naše crkve i izdavaštva kojim se naš Manasir bavi u okvirima naše crkve, to nije izdavaštvo odvojeno od crkve, to je jedna od projava naše crkve, To je jedno od dejstava našeg gospoda. To je jedna od projava volje Božje, blage volje Božje. Dakle, izdavaštvo je motivisano potrebom da one knjige koje su našim bogestima pomogli. Oni autori koji su Naše duše koje nije laku utješiti brači se. Dušu savremenom človika nije laku utješiti. Potrebna je posebna njega. Mismo ljudi sa posebnim potreba. Mismo teško ob boljevi brači se, vrrlo kompleksne bolesti Treba danas prići gordon čovjeku. Treba prići unakaženom čovjeku. Na koga su bukvalno svi ustav. Danas treba da priđete mladom čovjeku, recimo, protiv koga su svi. I društvo, i duh vremena, nažalost, i vrlo često i sama porodica, i najbliži, potiv koga su i njegove sobstvene strasti, potiv koga su i, i demoni, opšti neprijatelji ljudskog roda. Trebamo prići, treba ga zainteresovati, treba ga utješiti. To nije lako. Ali nije nemoguće. Zato je svemogući, Gospod u našoj crti da to podvlačimo to je mnogo važno jer nas ne može niko da utješi do naša crkva nemojte utjeku tražiti u knjigama koje ne izviru iz crkve iz bića Bože nemojte braći i sas samo produbljujete želic pijete slanu vodu turu Pored izvora žive vode. To nemojte. Ali nisu ni sve knjige naše crkve za svakoga, pogotovo ne za našu generaciju. Kad govorimo o knjigama, mi ih ne posmatramo i ne doživljavamo onako kako ih svijet doživljava. Knjige koja se kupuje zajedno i sa cigaretom. Ne. Mi prilazimo kao nosiocima predanja, nosiocima svjetlosti, provodnicima blage volje Božje. Ta volja je nadahnula našem vremenu i duhu savremene i bliske autore, u čijim knjigama savremeni hrišćanin može da nađe sagovorn, Ne odmaknastastvnika, sagovornika, saputnika, nekoga ko će pri svega da ga razumi, kodil i sa njim patnju današnjice i koji je za razliku od nas i pa uspio uključujući se na zdrav liturgijski i evanđarski svetotajski način u život crkve da nađe put kojim i mi možemo da hodimo tačnije da se uključimo u tajnu crkve zapravo da se sretnemo sa prisutnim Bogom ove knjige koji smo večeras evo ovdje istakli. Priznajući nemar, mi se izdavaštvom ne bavimo od juče, ima tome i nekih desetak godina, ali lijeni smo bili, braći i seste, da se ovako otvorimo i da ih predstavimo, jer ovo nisu naše knjige. One ne pripadaju manastiru Podmajine. Manastir Podmajine sa svojim saradnicima stoji iza njih, i odgovoran je. A to su vaše knjige. To su vaši oci. To su naši oci. To je poluka usmjerena svima nama. Mi smo se, ponavlja, utješili čitajući, ohrabrili, osmijelili, ojačali, ozdravili, ne sasvili, ali priznajemo, ne hvaleći sebe, nego hvaleći gospoda naše, crkvu našu i blagodavljeći brati našoj, koja nije bila sebična, da svoje iskustvo, blagodatno iskustvo sačuva, zatvori je zakopa u samoživosti, u grobu samoživosti, nego da to podilisa nam. Tako da smo dobili čitav jedan niz divnih djela, jer Svaku od ovih knjiga mi, braći i sese, ljubimo. Svaka od njih je nama važna. Svaka od njih je za naš život i za naše spasenje značajna. Za svaku od njih vezan je jedan dio našega života. Dobro pamtimo i dane kad smo se prvi put sretali sa njima. Vrijeme koje smo provodili sa njima. Istina, mnogima od njih i danas se vrugo rado vraćamo, dobar dio tog duha i usvojivši, nadamo se, do kraja vremena i u beskonačnoj vječnosti, imajući ga je, to su knjige koje govore o vremenu u kontekstu vječnosti, o čovjeku, u kontekstu oboženja, o crtvi kao tajne i spasenja, i svim onim lijevim i desnim krajnostima i stramputicama kojih treba da se čuvamo i pazimo. Tako da večeras nismo htjeli ni jednoj od njih da posvetimo posebnu pažnju, bojeći se i ne želeći da druge zanemarimo. A s druge strane htjeli smo da, ako ništa drugo, a ono makar i vizualno, Pokažemo šta naša crkva ima. Naravno, ovo je samo jedan dio oglomnog bogatstva našeg svetog pravoslavlja sa kojim svijet koji u zlu leži i tamom se hrani uopšte ne zna praće i svest. Vjerujte? O tajni crkve mnogi ništa ne znaju. I naša obaveza i našeg manastira ali uopšte naše zajednice crpene zajednice je ogromna zašto? zato što mi kao nasvednici svetih predanja treba da se upoznamo sa našim tradicijama da ih zavolimo da živimo njima jer naša vjera ako se ne živi ne vada, ne spasava dijela koliko god da su ona uzvišena Ako nisu na temelju čiste vjere, nemaju nikakvu vrijednost, braći i sestri. Ona su propadljiva, i izazivaju ništa drugo od sujetu, nadmenost. Nego treba upoznati vjeru, pravu vjeru i sjediniti sa njom i naša djela. I to dvoje, oboje, spasava čovjeka. Obave za našeg naroda ne samo nas sveštenika ili nas monarha naša obaveza je zaista pred crkom veća posebno svešteno služite i naše monaštvo ima tu obavezu jer e, naši manastiri su broćili sestre uvijek bili centri tada sigurno ne štampanja jer štampanja se kasnije pojavljaju nego prepisivanje monaci su uvijek prepisivali knjigi I dijelili narodu, braći, čitali, ili pročitano prenosili kroz propovijed. Tako da ovo što manastir podma i čini, i mnogi drugi manastir, to je sve na tragu drevnih monaških tradicija. I mi se radujemo što kao manastir imamo taj blagoslov, ali i obavezu da te knjige ponudimo braći i sestra da bi i oni upoznavši se sa vrijednostima naše crkve, pravim vrijednostima, pritom mističnim, tajanstvenim vrijednostima, jer u taj prostor ne ulazi se ovako, braći i sestro, Potrebno je pokajanje, potrebno je promjen svijesti da bi mogao da uđeš u tajanstveni prostor crkve, Kako se ulazi, u tome govore na nama razumljiv e, i način i razumljivim jezikom knjige koje to je neki naš utisak možda su ovo previše smijele ocjene, ali govorimo iz naše ugla i iz našeg iskustva knjige koje smo odštampali. Među njima posebno mjesto pripada autorima, nama vrlo važnim autorima i duhovnim otcima, jer ih kao takve i smatramo, jer su nam nemalo pomogli u duhovnom životu i u sticanju ispravne duhovne orijentacije, jesu imena Arhimandrita Rafaila Karelina, savremenog otca chi Сед учитель i istтинskog богослова, koji danes живи uveой грози inje nešto mlađek sabобраа i sa подвижnika Аемандрриа Лазара ашит за грузijskog kviika i духовноg пісца knjige Arkimandrita Rafaela su čitav jedan sistem, vrlo moćen sistem, odbrambeni sistem, je velike sile su danas ustale, braće i sestre, na sveto pravoslavlje, ali u njegovim knjigama ponovo srijećemo onu moćnu, razaračku silu Božje blagodati, koja Sa protivnicima istine vrlo lako izlazi na kraj, jer ne govorimo kao ljudi, nego sila Božija govori i, i zrači kroz ljude Božje i kroz njihove spise. I paučina ili takozvano pletenje njihovog mudrovanja biva iskidano bukvalno kao paučina. U susretu sa spisima Arkimandrite Rafaile naišli smo a to nam je i tekako trebalo upravo na tu projavu sile svetog pravoslava. Pritom, to nije ona ekstremna i u lošem smisku zivotska revnost nego sile istine, pravde i ljubavi. Povezana sa svetim predanjem, apostolskim predanjem i Božim otkrovenim. Ne bismo govorili o knjigama pojedinečnoj, jer svako od njih zahtjeva ne samo jedno veče, nego čitave cikluse, ali evo toliko samo da skrenemo pažnju na njegovo ime. Vjerujemo da su se neki od vas već i susreli sa njim. Pri tom, u pitanju nije jeftino štivo, nego štivo se kvalitetom i nivou i očekuje od čitalca težnju da ako nismo na tom nivou na njemu ipak budemo. Arhimandrit Lazara Mašica sa svoje strane govori o tajni pokajanja i o tome kako je danas živjeti a ne pasti u zabudu emotivnu duševnu, strasnu. Posebno u knjizi o tajnim bovestima duše, koju mnogi smatraju jednom od najznačajnijih knjiga našeg vremena. Jer otkriva neke stvari, odnosno neke tajne, hridi, na koje su se, nažalost, mnogi neupućeni, nasukali i potonovi, vrlo vješto, kao učenik velikih otaca, posebno Svetog Ignjatija Brjančaninova, otkriva i mnogima, biva tim riječima kao spasitelj. Otkrivajući neke vrlo fine i vješto postavljene zamke. Naravno, tu se misli na one koji su krenuli putem spasenja. Oni koji su nezainteresovani, koji sebe uopšte ne vide na putu spasenja ove knjige broće i sestre nisu literatura oni će od njih vrlo brzo pobjeći pored oca Rafaela i Lazara od koga imamo i knjigu Tajna ispovjes ili označajna knjiga nažalost zbog pojačanog interesovanja nismo imali manastiru, ali tu je, nije, daleko pojavit se preporučujemo, ne samo večeras nego koliko ste u mogućnosti nađete tu knjigu, je velite mi od e, ogromne su koristi Zato, mogu tako, tako jako da pomognu čovjeku da ga da ga probude da ga od trijezne ali i pravosloveno upraše trgnući ga od one opasne i upitačne ravnodušnosti. Imamo tu i brošuricu o limonskoj peći, kratka, ali vrlo jak i duboka analiza našeg vremena i posebno projava grijeha bluda je toliko duboko ušao pore gotovo svakog čovjeka i legitimno paradira, ali tu se govori o posledicama do kojih blud i razrad i u onim najfinijim projavama dovode. Skrenuli bi pažnju i to je jedno naše vrlo važno dijelo ili veliki blagoslov koga smo se udostojili da sad već u drugom tiražu štampamo žitije svetog oca Paisija Veličkovskog o riječima Oca Serafima Rouse, jednog od najznačajnijih svetitela poslednjih vremena, jednog od najznačajnijih i našem vremenu najpotrebnijih, jer upravo on svojim žitijem i svojim djelom na prevođenju i štampanju svetotečke literature snažno priusmjerava pažnju Sadromeni Hrišćana na izvornike, na izvorno učenje crk predivno žitije. Nažalost, Sveti Pajsiru Viškovski našem narodu nije poznat u onoj miri u kojoj on to zaslužuje i u kojoj je nama on kao moderni svetite i tekako potrebno. Ovih dana pojavila se i jedna knjiga od Oca Serafima Rauza, vrlo važno, vrlo aktualno naše Svetigore štampala prije nekih 15 godina. Međutim, taj tiraž je odavno raspodat i vrijeme kad se ona štampala nije bilo najpogodnije da je dočeka sretna i čita. Tako da smo uz blagoslov urednika izdavačke kuće Svetigora... Preuzeli tu knjigu i evo ovih dana ona je odštampana u jednom novom ruhu i u pravo vrijeme pravoslavlja i religija budućnosti je proročki spis jednog od proroka 20. vijeka, ali ne proroka u onom izopačenom smislu, nego proroka u zdravom crkvenom smislu, jer govorio je pokretan duhom proroka, dakle duhom svetim, izobričavajući i razotkrivajući namjere nečistih sila i onih nevidljivih i onih vidljivih, upozoravajući i pripremajući malobrojno stado Božije na ta i do danas neviđena iskušenja. Te informacije su nam danas mnogo potrebne, jer bez njih, to jest oni koji na brdu stoje, mi pod brdom ništa ne vidjeli i vrlo ovako bi se upecali. Oteca Rafi Mruze jedan od onih koji je stajal na visinama duha Tako da ova knjiga e, zaista danas ima ogromnu vrijednost i svime je toplo preporučujem na koje pravoslavlje i religija budućnosti. Pored ovih knjiga imamo tu i knjigu Isihazmu gdje je sadržano kod nekoliko tekstova našeg arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija kojima govori o vrijednostima isihastičke tradicije, o samom isihazmu kao apostolskom učenju i metodu sticanja Božije svjetlosti i Božije vlagodati kako je on tamo naveo kao metodu osvajanja unutrašnjih prostora a samim tim i ispacivanju televizora iz naših unutrašnjih prostora. Televizor je išćerao čovjeka i unije u njega raznu i ružnu gomilu bez zakonika. Čovjek ne živi, nego oni koje nam nude žive u nama. Isihazan je metod vrađa i sve sve odbrane i upoznavanja čovjeka sa samim sobom da bi na taj način upoznačili sebe mogli da se upoznamo i konačno sjedinimo sa živim Bogom. Jer glumica u tebi sa kojemu se identifikuješ ne može se sjediniti sa Bogom. Glumac sportista, političa, ovaj, onaj koji je zamijenio tebe, koji te potisnuo i koji živi u tebi, ne može se sa Bogom sjediniti. To jest zbog ne može se sjediniti, jer to nisi ti. To je maska, to je grdna maska. Zato je kroz metodi si hazma, što se upoznaje sa sobom i stiče u da se upoznaje i sjedini svetom trojicom. Ovo smo rekli prvo, drugo, kratko i površno, je malo zbiljnija tema. Ali u ovoj knjizi može čovjek da se sretna i upozna sa tim tradicijama i sa nosiocima, u drugom knjige sa nosiocima isikastučkog predavanja 14. vijeka na čelu sa moćnim Gregorijem Sinaitom, velikim isikastom i učiteljem movitvenog tihovanjem i njegovim preljemnicima, dakle naslednicima, jedno povrlju govori i o njegovim učenicima i naslednicima koji su vezani za naše srpske zemlje u onom periodu pred Kosovskom, a vezano za našeg svetog knjeza Lazara, koji je bio veliki i ljubitelj, tuštovac svetih Isihasta, Sinajinskog svetogorskog porijekova. I dane ne preskučujemo knjigu Crtežu koja formom malo odstupa od ove koncepcije, bavi dejstvom i zaziva jedan dublji doživljaj vjere vraćajući nas u one prve dane kad su pravednici zaista od vjere živjeli vraćajući nas u prve dane crkve, uvodeći nas u ovom svježu, kao rosa jutarnja svježu, propovjed o novom životu koja je počela da se širi i od robova prelazi na svoje gospodare, od prostog narodu uvazi u senatorske domove i sve ih sjedinjuje u vjeri i nadi i ljubavi i u da sve svoje pomože pred ovdavom gospoda svedružitelja Knjige koja se čita ovo nije efekat rekvame, nebo zaista je tako knjiga koja se čita Udavno naš otac Bojko Perović kad smo je dali i preložili, pošto je izazvalo veliko interesovanje u bogosloviji sremskim kavolcima, gdje se učitelji začudili šta je to sad od jednom privuku pažnju njihovih učenika, a imaju nemalim probleme da im privuku pažnju, pa su se zainteresovali, došli su do knjige koju je jedan učenik dobio na dali i brzo pročitao i ona je brzo i kružila jedan procesor je uhvatio to neobično kretanje, zainteresovao se i tražio da vidio koji se knjizi radi. Brzo je i sam pročitao, tako da je uslijedio i poziv i mogu pa da pošaljemo knjige učenicima bogoslovije u Sremskim Karolcima da im bude kao pomoćni učbenik za izučavanje istorije crkve. Pa Odstaknuti predložili smo i našem rektoru, naravno da pročita i ukoliko procjeni i blagoslovi, bili smo voljni da podijelimo učenacima. Bio je na osobu dežuran kod našeg svetitelja i posle nekoliko dana, i to sam oče, jeste imali vremena da pročitate onu knjigu. On kaže, ma šta je sam imao vremena, pročital sam je odjedno zaista prijenim nekom čudesnom atmosferom da živele mnogo izdanja na grčkom eto slavu Bogu i ne smo je preveli Ovo je drugo izdanje na srpskom jeziku knjiga koja osvježava eto da vas ne bi previše zadržavali mislim da smo koliko toliko a sigurno nedovoljno skrenuli bažnju ako ništa drugo na našu crkvu i na njeno životvornog pulsiranje, puls koji imamo u srcu Boga čovjeka, u tom besmrtnom srcu koje uvodi u taj besmrtni puls i naše srce, u kojoj ga prepoznamo kao istočnike života, ako ga prepoznamo prisutno u crkvi, u viturgiji, u njegove riječi, u njegovim svetiteljima i u dijeljima naših svetih otaca, kako drevnih, tako i onih savremenih, nešto od tog djelovanja i pulsiranja životvornog, besmrtnog, vjerujemo da se nalezi i u knjigama u izdavaštvu manastira Uspenija presvete bogovodice podmajnje. Mi bi smo večeras svima vama dali na blagoslov jednu prošuricu, pitanje je vaskršni preobražaj, jedna istinita priča o pokajanju jednog čovjeka koji je duboko ogrezao u teškim grisima i koga je svjetlost Vaskrasenja vidite sami moćno preobrazila i sila pokajanja visoko uzigla do nivoa svetosti. I sve ona iskušenja koja nam demon pričinjava izgledaju kao mrdanje ove stolice. Eto, to je sve što demon može. A naš brat je Evo tu može da brdo pomjeri, eto tako i sve ono što svijet pokušava da ljulja kroz razne kombinacije, evo samo ovo može da izazove. To je gospod opustio, čisto da vidimo koja je njegova sila, a on je tu da vaskrsava i vječni život, daje i sve naše bolesti, da liječi. A pove dobre brošurice dobit ćete broći i sestre jedan izvod iz žičke besjede svetoga oca našeg Saba velikog rekli bismo ravno apostolnog propovjednika koga na žalost iz nekih razloga mi opšte ne doživljavamo kao propovjednik nego je to prosto kao hermetički zatvorenog svetitelja Saba međutim Ovaj izvod iz njegove žičke besede, koja je sve obavezujuća, dovoljno jasno govori o Svetom Savi, o njegovom blagoslovu i o nama koji smo tu, da ga ili poskušamo i živi budemo, ili ne poskušamo i smrt vječno okusimo. On kaže između ostalog, a evo tu ovdje stoji, Naš brat Saša se potrudio da uradimo plakat sa billboard efektima, tako da u susretu sa njih možete da pročitate ovu rečenicu i sa nekoliko metara. Predlažemo, i mislim da to ove riči zaslužuju, da budu uravljene, braću i sese, nemojte da se ovo vuče ispod sportskih žurnala i ženskih časopisa modnih, nego da bude uokvireno i da ovom crvenom pejske patrijaršije krvavom bojom budu obojeni naši dovratnici. A pa da kad angel smrti bude prolazio i kroz ovaj grad ne ulazi mislimo na angela duhovne smrti, da ne ulazi u vaš dom nego vidješ svetog savu i one koji ga poštuju da ga za obiđe. Kaže naš sveti Arhijeraj stoga vas, braćo i čeda se direktno odnosi i na nas. Ovo prvo molimo da pogloživši svu nadu svoju na Boga držimo se prije svega prave vjere njegove jer je pravoslavno. Jer, kao što reče apostol, na Pavola konkretno prvu poslanicu u Korinčanima, tem, citira, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga kojega postavi duh sveti, preko svetih apostola i bogonosnih otaca, a to je prava vjera koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovijedana. To je blagoslov Svetoga Save, koga treba da se držimo kao duhovne kotve. Odvojimo se od apostolskog predanja, braće i sestre, ne samo ove vode i ove bujice i ovi odroni, nego sva ova brda i sve vode i one podzemne i one nad nebeske ima da nam se sruče na glav. Zato dok ima vremena a u ovom poslu pokajimo se, vratimo se crkvi da bi ovaj hram koji zidamo u ovom gradu imao smisla, da se ne obrukamo pred Božjim blagoslovim i presvetim mocima. Je ja vidite, ove hramove ovako zidamo sa velikim rizikom. Zašto? Jer ako ih ozidamo, a ne budemo spremni da u njima živimo onako kako su živjeli naši sveti oci, oni će, braći i sestre, biti nadgromne, proče nad našim mrtvim dušama. Umjesto da budu projava naše slabne, odanosti i apostolske vjere, bit će strašan simbol našeg promašaja i naše propasti. A evo tu smo da se seberemo i Bogu zajedno pomolimo i sutra na svetoj liturgiji zajedno sa svetim Palamom, velikim ocem crkve, Mnogima nepoznat, ali i crkvi mnogo važne. Cijela vaseljenska crkva treba da slavi svetog Grigorije Palamu. Velikog učenika, velikih učitelja i velikog učitelja, velikih učenika njegovih. Veliko ime. Našeg svetitelja. Zato nemojmo da se predamo, nemojmo da se izgubimo, nemojmo da se uplašimo, nego priđemo crkvi. Ove knjige su tu samo da vam pomognu, brađe i sestre. To nije promocija naših imena, našeg bratstva, našeg manaslja. Ove knjige, ako ne pomognu, one nisu trebali ni da se štampaju. Nemaju nikakvog smisla. A u čemu da pomognu? U našem povratku crkva. Našoj duši, našoj vjeri, našoj nadi, našoj ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Te ljubavi, daj Bože da se, ako već nismo, udostojimo u toj ljubavi i u imenu Boga ljubavi život, da imamo vjerujući u njega kao istini Boga, jedinorodnog sina Vječnog Otca na kome počiva i preko koga nam se daje Oče Duh, Duh Sveti, Duh Svemoćni, Duh Utješitelj. Amin Bože, daj. Amin. Igumana da Tafaila, na uđuđaju Hale Vešeri. A sa ljuđaj dobili smo vlasdravići trudu vratinje Srpsko kutvom društva u slovoj i razumiranih i glabonavstvom možeći uprave kutvom Srenca Baraža, kjer je nekog hodna svih put postupio ovaj divni prostor. Eto, šli smo Igumana da Tafaila, se znači naše snige. Izvolite, uzmimo naše knjige, ali naravno nećemo biti sebišni i uzreći našu knjigu. Mi dati naš prilog da bismo u izdanju Madrasne podmine imali još ono, naše knjige. Jer u protivom što bi se doružilo? Da ta dina spirala izdavaša podmanijskog bilo bi prekinuta. Mi smo, mi ljudi, sadali smo i od duše i od cijela i ova naša praca i srca kroz dušu, a se trudi, tj. to nam postoji, da priredi ugođaj i uvršenje za našu dušu, a isto vremeno i uvršenje za naše tijelo. Dakle, ne možete da se odvržete od da sjevode, više da složenje. Zavranište nam.